geschakel bij net radio is aan net radio SA aan ons webwerf waar jy al die inlichting rondom hier die internet radiodiostasie kan kry, is by www voor world web meld bij je web punt net inlichting zo is dienamen van die omroepers en ook die programme wat hulle uit en uit die aard van die zaak die tye van uitsending. Dan het ons ook een archief waar jy kan gaan kyk vir vorige programme, en dit sommer so online luister of jy kan dit aflaai, en op daardie manier daarna luister. Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsa van uit Irene, stad van vrede, Pretoria, Suid-Afrika En van waar jy ook al inskakel, baie welkom Of dit hier in Suid-Afrika By een van ons stede, dorpe Platteland, op een plaas jy self bevind En of jy in die buitenland Luister, jy is baie welkom En is vir ons altyd een voorrecht Om een stem van hoop te wees Die tyd waarin ons leef, is dit verskrikkelijk belangrik. Dit waar daar lyk like of daar geen hoop is nie, daar moet ons een stem van hoop wees. Groot voorrecht om dit te kan doen. Mense rondom ons, meeste van die tyd in Zuid-Afrika, is maar een weekie sonder hoop. Voel sonder hoop, voel hooploos soms. Maar as God drie enig vader, sien en heilige gees in ons woon, dan is daar een boom wat binnen ons groei. Geloof, hoop en liefde. Onverrukbare geloof in God, geanker in Jezus Christus, Hoop op die toekomst. Voor ons is die toekomst nie duister nie. Dit gaan oor die eeuwige lewe, waar God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest vir ons wacht, so ons die eeuwigheid saam met hulle kan wees, tot in alle eeuwigheid. Niks kan ons kui van die liefde van God nie, niks nie. Al gaan ons nou ook dier een dal van dood die week sal geen onheil vrees nie. Teken nie dat daar nie onheil oor is gekom nie. Die boze is altyd teenwoordig. Probeer altyd om God thee te staan, hy is die teenstander van God. Daarom ook vir ons en so het Jezus ons gewaarske Maar ons bly een stem van hoop Omdat ons geanker is En ons blare van hoop is sigtbaar En ons dra vruchte Die liefde van God, sy barmhartigheid Want ons is sy verteenwoordigers hier op die aarde Hy woon binne in ons en daarom kan ons altyd een stem van hoop wees. Mag dit so wees ook in hierdie aand dat ons voordierend hoopvol sal kyk, hoopvol sal wees en waar ons ons ook al mag bevind altyd een stem van hoop Luister hier na een lied met die thema I can only imagine. Soms kan een mens maar net sit en denk, bepyns, imagine oor wat die lewe saam met God vir ons mag wees, mag inhou.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 is net radio S A Ek gaan vir jou 'n bietjie lees soma die Griekse teks vanaand Johannes se evangelie 1 by die vierde hoofdstuk en ek gaan vanaf vers 22 lees ek gaan so die Griekse tekst lees en het dan so letterlik as moendlik vertaal vanaf vers 22 Dit gaan hier oor gesprek tussen Jezus en die vrou van Samaria wat daar by die put van Jacob aangestap gekom het en wat kon water haal het en dan een gesprek met Jezus. Vraad sy vir hom, een belangrike vraag, wat een mens nou histories moet verstaan, binnen daar die context. Die vrou sê vir hom, hoekom is dit nou so, dat ons vaders, sê ons moet by hierdie berg aanbid, na daar waar Jezus gesit het by die put daar nabij is een berg berg Gerisim en dis waar die mense van Samaria aan bid het maar die mense van Jerusalem het ons nou in Jerusalem die tempel gebouw en daar aan bid. Nou moet die mens net verstaan, hoekom nou Samaria, die Samaritane, teenoor die jode daar in Jerusalem, Joda? Net soms zo'n vinnige achtergrond. Onder die eerste drie konings van Israel, namelijk Saul, David en Salomo, was die twa twaalf stamme een eenheid. En hulle het hulle hoofdkantoor in Jerusalem gehad en daar was die tempel. Maar na die dood van Salomo het hier die twaalf stamme Israel in twee geskeur in een noordelike groep en in een suidelike groep. Die noordelike groep het hulle hoofdstad in Samaria gehad. Daarna by die berg Gerizim. En die suidelike groep was nou in Jerusalem met Jerusalem uit die aardse sin sake, alhoewel En hulle was Jode genoem omdat dit van Juda is. Jy moet weet die, jode, die woord Jood kom maar van die Hebreëse woord Juda af die twee stamme, Benjamin en Joda, wat daar in die suide in Jerusalem, in die gehad het. Maar die tien stamme was in Samaria. En toe leer hulle die mense, nou sommer net, uit hulle eie uit, dat eindelijk moet hulle op daarie berg aan bid. En die mense denken, word maar sommer, soms net geluid door jou eie omstandighede, en jy wil alles doen wat jy doen rechtverdig, Want toe Godse mense die land binnengekom het onder Joshua, toe het hulle opdracht gekry om op hierdie twee berge wat daar na by mekaar was, die ene is die Gerrassim berg en die andere is die Ebal, om op die Gerrassim moes hulle al die zeningen uitgesprek het, as mens na Godse woord zou luister. En op die berg Ebal al die vervloekinge wat jou zou so tref, as jy ongehoorzaam is. is dis is maar seker die rede, waarom hulle dus die goeie berg, die Gerasiem berg, gekies het om dan nou hulle plek van aanbidding te maak. En nou wel, dit nou nie, was wat God in gedachte gehad het, in sy gedachte, was dat hulle eenheid so wees, en dat Jerusalem die hoofdstad, en dis waar die tempel staan. So die vrou sy so vraag gaan hou, oor nou waarom is dit so? Dat ons vader sê, ons moet hier op hierdie berg aanbid, en jylle sê, ons moet in Jerusalem aanbid. Nou wil ek net jou aandag vestig op die woord aanbid. Anbid is die Greekse woord proskuneo, proskuneo. En die woord bid is nie die selfde as die woord aanbid nie. As moet dit net altyd maar in ons denken recht kry. Ek kan tot God bid, sonder om om te aanbid aanbidding is iets anders as om te bid. Om te bid is om met God te praat en vir om iets te vraag soos in die onse vader waarin ons vir God bijvoorbeeld vraag gee asjeblief vir ons ons dagelikse brood maar aanbidding is die hoogste roeping van een mens is om jou totale afhankelijkheid teener God te verstaan te erken en so te leef asof jy geen breekdeel van een sekonde sonder hom kan leven het. En dit sal voortspreid uit die mense liefde vir God. As jy om lief met jou jylle hart, jou jylle siel, jou jylle verstand al jou kracht, dan het jy een basis om van te werk om God te aanbid. Nou vraag die vrou nou, hoe is dit dat, dat ons mense hier in Samaria sê, ons moet op hierdie berg aanbid, en jylle sê, jylle jode daar van Jerusalem, jylle sê dat ons in Jerusalem moet aanbid. Nou antwoord Jezus, en dit is nou belangrijk, mooi saam met my te volg, Woorkie vir woorkie wat hier staan Les het maar sommer eerst die eerste frase die eerste tot by die eerste Komma Jy meis Proskoenite Ha ook oidate Vertaal het so woord vir woord letterlik Jylle anbid Wat jylle nie Weet nie of nie verstaan nie Dit is een verskrikkelijke ding, dat dit van jou geseen moet word door God. Julle aan bid wat julle nie weet nie of nie verstaan nie. En dan na die komma, Hemhuis proskunumon, hoek, Ooi dame, ons aanbid wat ons weet of wat ons verstaan Praat hy nou van die hele ons, die Samaritane teenoor die jode Ons aanbid wat ons verstaan Want dit is ons Godse woord en dit is volgens Godse opdracht die oomlik as een mens buitengodse opdracht beweeg, dan is jy aan die dwaal. En dis wat Jezus eindelijk maar hier vir hierdie vrou sê. Julle meneer van aanbidding is eindelijk sinneloos. Sinloos. Ons aanbidding maak syng, want ons weet ons aanbid wat ons verstaan, wat ons weet en dan gee die rede vir haar Hottie he Soteria ek toon Judaeon esten want die saligheid, die Soteria die saligheid redding want die redding of die saligheid is uit die jode, en nie uit die Samaritane nie, want die Samaritane is bezig om te doel, hulle het weggestrek, weggestrek uit Jerusalem, hulle eie ding gaan doen, en dit moet die mens voor oppas, al is jy nou ook deel van die godsdienst, want hierdie was die godsdienst van die jode, van Jerusalem, van Israel, en nou het hierdie groep weggebreek, Een splintergroep geword, maar het weg van die waarheid af. Want die saligheid is uit die jode. Daarom is Jezus ook uit die jode geboore. Dan lees ek maar verder vir jou. Alla ergetaai hoora, Kai noen esten. Jezus sê, maar, Ergetaai, daar kom een uur. Hoora, Kai noen esten, en dit is nou. Jezus sê, daar kom een uur, en dit nou. Eindelijk het hy maar al vir gesê, dit het nou eindelijk aangebreek want hier praat jy nou met die invervulling gaan van jylle ganse skrif nou is dit die werkelijkheid nou is dit nie meer skadebeelde nie van nou af is dit die werkelijkheid nou kom my eer en daarie eer het nou aangebreek om wat te doen wat en hoi Alethinoi, proskunetai, proskunesusin, Toe patrie en pneumatie kai alethia. Sê vir da, daar kom my eer en nou, Dat die ware anbidders, die ware anbidders, En nou moet hy onthou, dat Jezus sluit nou al twee die groepen uit. Het gesê, jylle aanbid wat jylle nie weet, en ons, ons aanbid wat ons weet, maar daar kom een eer, en dit is nou, dit het nou aangebreeg, dat die waarde aanbidders, die mense wat waarlik vir God aanbid, voor die tyd was dit nou echtig nie, nog nie moendlik nie, maar van Jezus het tyd al vir die koninkryk nabij gekom, en dat God het nabij gekom, dat die ware aanbidders die vader sal aanbid in gees en waarheid die ware aanbidders mensele wat werkelijk waar aanbid en verstaan wat dit beteken om te aanbid Alles sal die Vader aanbid, nie op hierdie plek of daai plek nie, nie in Samaria of in Jerusalem nie, maar in gees en in waarheid. Nie in meer in een fysische plek nie, dit is nie meer nodig nie. Dit is nie meer nodig om God te aanbid in Jerusalem in die tempel nie. Want ek en jy is dan self tempels. Die ware aanbidders sal die vader aanbid in geest en in waarheid. Die twee begrippe, skrikkelijk belangrijk. Want dan mens in die tempel ingaan vanuit die voor, voorhof gedeelte, achter die voorhangsel, onmiddellik daar is aan die lukkerkant, die kandelaar is een symbool van eeuw, God die Heilige Gees en aan die rechterkant tafel met die toonbrode. Een versembolisering van God die Seon, Jezus Christus, wat die brood van die lewe is. Is waar ware aanbinding begin. Om werkelijk van die eerste beginsel, soos die Hebraeerbrief skryver dit in die 6de hoofstuk verduidelik, dat die mens nie daar by die eerste beginsel kan blij nie, want dit het met die voorportaal te maak, maar dat jy achter die voorrangsel sal ingaan, waar God die Heilige Gees jou aan die linkerhand vat, en God die Seen jou aan die rechterhand, en jy in waarheid en in gees, Bezig is om God te aanbid Jou totale afhankelijkheid van om te verstaan Die hele wereld en alles te vergeet En te concentreer op God Drie uit wie alle ding is Alle dinge is uit om Uit om en door om en tot om is alle dinge Niks het so onder om ontstaan En nou concentreer ons op daar die werkelijkheid in ons aanbidding. En terwyl jy daar oor ekie na denk, luister ons na muziek en gebruik die tyd van die muziek en nadenke oor dit wat ek so pas met jou gedeel het oor aanbidding en ware aanbidders. since secure sommige dinge wat tydelik is en dan is daar wat dit die eeuwige dit wat tydelik is gaan verby maar die eeuwigheid het geen einde nie dat in alle eeuwigheid nou sit Jezus en praat met die vrou wat oortuig is dat een mens op die berg bergerisie moet aanbid soos die Samaritane dit nou geleer het. En Jezus is uit die Jode, wat leer dat jy in Jerusalem moet aanbid. Nou wil ek, jy moet jy met bieke dink in die versplintering daar plaas gevind, en nie, dit is nou nie vreselike versplintering, my my twee gedeel. Maar dit is maar wat versplintering beteken, maar een groepering wat wegbreek. Nou kom ek sê vir jou, daar is vandag nie minder nie as 46.000 verskillende kerke, kerkgenootskappe op die aarde. Nou wie tussen daar is 46.000? Is nou recht? En wie is nou verkeerd? So is dit maar hoe mense die heel tyd gaan dink oor kerke en kerkgenootskappe waar een kerk dogmatisch met die ander kerk verskil. En nou het Jezus eindelijk vir die vrou en vir my en vir jou en ons allemaal die antwoord gegeef. Ek sê die vrou daar gaan die tijd kom. En is nou, dat, een mens om nie aan in Samaria nie of in Jerusalem nie dit maak eindelijk nie saak waar je is nie, want God is gees so die waarheid le in gees en in waarheid en dan lees ek vir jou nou verder eerst Grieks en dan vertaal ek het letterlik, kaigar op a ter toj ootus, zet hy tous, pros kunontas auton. Want die Vader soek soedanige mense, wat om aan bidt, Hy soek sulke mense En as ek en jy hom so wil aanbid Dan soek God na ons En dan vind hy ons nou net ook op jy die oomblik As ons nou Rechtig hom wil aanbid En ons wil deel wees van die ware aanbidders God soek sodannige mense wat om so in gees en in waarheid wil aanbid. En dan sê hy Pneema Ophios wat beteken God is gees. Kai toes proskonontas en Pneema kai aleveia die pros konijn God is gees en die wat hom in gees en in waarheid wil aanbid moet dit nou so, dit is vir hulle nodig om dit so te doen. As ek en jy God dus werkelijk wil aanbid, deel wil wees van die ware aanbidders, en ons wil ons nou nie bezig wees, met dit wat nie die werkelijkheid is, dit wat uiteindelijk maar niks beteken Die bypel praat van sommige mense sy godsdienst wat te vergeefs is. Ons wil ons nou nie deel wees van soe kategorie. Soos die Samaritane, wat hulle weet nie is wat hulle aanbid nie. Omdat hulle weg is van die waarheid al. Weg is van Godse woord of Weg is van die plek wat die Heere hulle hierin gevat het. Hulle eiwe ding gaan doen het. Ons wil ons nou nie deel wees daarvan nie. Ons wil deel wees van die ware aanbidders na wie God soek. Dan moet ons hom in gees en in waarheid aanbid. Omdat God gees is. God is gees. God is nie gebonde aan een plek nie. Jy moet nie nou na een specifieke plek toe gaan om hom te aanbid nie. Want God is gees en daar die tyd het aangebreek al toe Jezus destijds gesit het by die vrou daar by die put van Jacob, hy het haar gesê daar ha kom my tyd vrou en is nou toe daar die skrifte al kla aan vervulling gegaan dit het nog nooit opgehou nie, dit maak nie saak waar jy is nie, jy moet God aan bid in gees en in waarheid Dis ook om die Hebrae briefskrywer in die hoofdsteste hoofdstuk vir ons aanmoedig en sê ons kan nie blij by eerste beginsels nie, ons sal moet beweeg, ons wil, ons sal moet beweeg na die gees en in waarheid, waar God die heilige gees aan ons linkerkant is, en God die Seen aan ons rechterkant, en ons is saam met hulle, saam met God, Bezig om in gees en in waarheid. Van die waarheid kom met die woord uit. Nee, want nou, Jezus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die leven. Niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. Die Heilige Gees aan ons linkerkant is bezig om ons te vertroos en te bemoedig en in te tree vir ons. God die Seen is bezig om ons te voed met die waarheid. As ek en jy soek, Naar die waarheid Sê Godse woord, as jy soek, sê jy vind As dit een besluit is wat jy nou daar waar jy sit of le Maak, dan sê ek soek na die waarheid Dan sê die Heere, as jy soek, dan sê jy vind As jy klop, sal daar vir jy opgemaak word Al sê ons ook van God die Vader Vader, ek verstaan, Jezus is die enigste weg Van saligheid uitgesek is die weg, die waarheid en die lewe, maar ek verstaan dit nie helemaal mooi nie, help my om dit te begrijp, denk jy God, gaan jou nou nie help nie, tuurlijk sal jy jou so een prachtige, mooi oprechte gesintheid, om met God die Vader te praat, sê die God die Vader, vir ons is jylle mense wat sleg is, en praat hy van mense, weet om goeie dinge vir jylle kinders te gee, hoeveel te meer dan nie ek nie, hy sê as een kind van sy pa broodvraag en die pa moest nie vir my klip gee om te eet nie as ons dit nou vir die heren vraag vader, ons en vader wat in die hemel is ek wil graag verstaan ek wil u aanbid in gees en in waarheid help my om dit te begryp om dit te verstaan en om my tree daar in waarheid en in gees te geef so dat het sinvol sal wees en dat ek verseker sal wees. Ek is bezig om achter Jezus aan te stap, want hy is die weg en die waarheid en die lewe, die eeuwige lewe. En so moet ons met God hier oor praat, ons het ons een verhouding met om, hy is ons pa, Jesus, my Savior Petrus sê vir ons in sy tweede brief 2 Petrus 1 vers 10 en Daarmee gaan ek afsluit Daarom broeders, zusters Moet jylle des te meer jylle beuiver Om jylle roeping en verkiesing vast te maak Want as jylle dit doen Sal jylle nooit strijkel nie Jy moet jou vast maak. Mensen, mens moet ons, ons vastmaak aan God. Daar binnen in die tempel, aan die hoorings van die altaar, daar moet jy jouself vastmaak. Sê, ek gaan nie hier weg nie. Ek sal in die huis van die Heere bly tot in lengte van daar. En net goedheid en guns sal my volg al die dag van my leven. Julle moet julle deste meer beuiver, beuiver, om jylle roeping en verkiesing vast te maak. Vast te maak. Want as jylle dit doen, sal jylle nooit strykel nie. Dis die saak wat ons met God moet uitmaak. Heere, ek wil myself vast maak aan u. Ek wil hee, u moet my asublief stuip vast hou. Dat ek nooit gaan strykel nie, dat ek altyd by u sal wees, en al sal ek, soos Petrus de Haap, die Meer van Galilea, in die water insink, dan is jy aand daar by my my uit te trek, onmiddellik. En, daarmee groet ek jou, en mag jy een wonderlijke aand verder beleef, wanneer jy gaan slaap, mag die vrede wat alle verstande boven gaan, saam met jou wees, maak vast jou roeping, Shalom. Daar in die hemel Had die naam geheilig word Ek vind vrede by Voor die Heer Ek is veilig Al wat gebeur Ek gee myself Gebruik my Tot die eer Ek sal nog een oomlik kan staan Net nog een oomlik Voor ek val Ek sal Bly staan sek would fall but my resolve shall like my straw I'll my I stand I see me through lot the enorm Shall and face the beast I stand I'll soul Don't let my loss a awesome straw Inmort net so a awesome haul staan Ek sal my leven toe bly aan die naam met die is daar geen twyfel, ek so sterk so stal as hy my toe laat in die naam sal ek wees die bestaan